Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu alla ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sohbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'ala mitana Illaka antisa Illaka al-alimul hakim Yang saya rapati dua imam kita Ahli ah, Yang dimuliakan oleh Allah SWT Syukur kepada Allah SWT Kerana kita dapat semayang Fadu subuh secara berjumah Yang mana kelebihan Semayang syah dan semayang subuh berjumlah ni Seperti mana yang kita sedia lalu Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Muslim Daripada sahabat Abdul Rahman bin Abi Amrah radhiyallahu anhu Beliau berkata Serina Osman bin Affan radhiyallahu anhu telah masuk Ke masjid Selepas solat maghrib Lalu beliau duduk bersendirian maka aku duduklah berdekatan dengannya hmm. Saidina Uthman berkata kepadaku wahai anak saudaraku aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda maksudnya hmm. sesiapa yang bersolat isyak berjemaah maka seolah-olah dia seperti bersolat separuh malam dan sesiapa yang solat subuh berjemaah maka seolah-olah dia seperti solat malam seluruh ini. jadi ada menurut iwayat ulama' di sini dia kata sembahyang tu di masjid ada iwayat kata sembahyang di masjid tetapi jika masjidnya agak jauh agak, atau ada keuzuran maka solat di rumah pun berjemaah pun dikira juga dia kata. Ha, jadi ini nak tahu dia kata ini suatu amalan yang dilipat gandakan pahalanya hanya beberapa minit sahaja ha, kita sembahyang Isyad paling lama pun katalah 10 minit ha, ataupun sembahyang waktu subuh 10 minit juga jadi pahalanya atau apa kelebihananya seperti orang yang beribadat separuh malam atau seluruh malam ha, di sini penting orang tu yang pertama kita nak masuk dalam kategori cerdik siapa cerdik kalau orang kata kita cerdik suku kita orang oh, cerdik ustaz kata gitu cerdiknya anak dia pintarnya anak dia bijaknya anak dia oh hebat dia oh, kita nak gitu pula minum apa hebat oh. power minumal ni ni bukan air teh biasa sekali minum apa tongkat ali sebab minum tongkat ali sebab hebat boleh berjaga sepanjang malam. Macam tu. Ni. Jadi yang kita ni abang dara kata kita cerdik, kata kita pandai, kata kita bijak. Ha, biasanya hubungan kait tu dengan dunia. Ah ha, cerdik dapat gini-gini biasa, -gini dapat UPSR begini, dapat PMR, SPM, dapat universiti dan sebagainya, dapat banyaklah dalam dunia. Biasanya kita hukum kaitkan dengan perkara dunia. Tapi Allah Nabi dah beritahu, Nabi beritahu tentang kecerdekaan, tentang kebijaksanaan, kita macam pandang biasa. Sebab apa? Jadi dia kata cerita. Aa, bayangkan pula kalau kita dapat mengerjakan salat isyad dan subuh berjumlah ini di masjidil haram atau Masjid Nabawi. Berapakah pula kiraan yang akan kita gunakan untuk mengetahui banyaknya pahala itu? Pagi ini kita bincang berkaitan dengan matematik sikit. Aa, jadi dia kata cara yang mudah untuk membuat kiraan ialah Katakanlah adalah 10 minit Kita dapat lakukan satu solat wajib atau sunnah Maka dalam satu jam Kita dapat lakukan 6 kali solat Contohnya lah kan, tu. Sebab dalam sejam Katakan 10 minit kita sembayang 6 kali lah kita dapat sembayang Satu jam Kalau kita dapat lakukan solat isyad berjemaah di masjid Maka pahalanya seperti solat sepanuh malam Iaitu lebih kurang dari jam 7.30 malam Hingga 12.30 malam Bermakna kita dapat bersolat lebih kurang 30 kali ha, Itu contoh je lah Ini bukanlah ajak kira apa ha, Jadi saya tertarik dengan buku ni Jadi saya nampak Contoh nampak orang ni dia kira gitu dia, Berapa banyak dapat ha, Berapa kali dapat Kalau terik lori basi Ha, dapat lagi, berapa, berapa trik pagi ni dapat 4 hari Buat express, buat apa yang rajus anak bah tu Buat anak ambil trik ke? Ha, kalau boleh buat trik tiga kali, berapa gaji? Ha, tu, tu. Ha, yang ni, kalau kita boleh semayal 10 minit Katakan, sepanjang sepanjang malam lebih kurang Dia kata 30 kali solat kita dapat buat Adapun jika dapat solat subuh berjemaah Maka pahalanya seperti solat seluruh malam iaitu dari jam 7:30 malam hingga 5:30 pagi bermakna kita dapat bersolat 60 kali 60 kali nah, itu ini bukan matematik matematik biasa matematik asas cuba kita kalikan pula 2 dengan 27 kali pahala kala solat berjemaah ataupun dikalikan dengan 27 kala bersolat berjemaah dan 100,000 pahala kita dapat bersolat di Masjidil Haram sebab semayang sekali di Masjidil Haram dengan semayang satu kali di Masjidil Haram dengan banding pulaai satu ribu, satu ribu kita cuma satu ribu duit pembohak. Bermana kita dapat pahala sebanyak 81 juta, oh. 81 juta pahala dengan solat isya berjemaah di Masjidil Haram atau 162 juta pahala dengan salat sebuah berjemaah atau mendapat kedua-duanya ya. kalau 81 juta campur 162 juta jadi 243 juta pahala ha, terkira <tuh> banyak ya. pahala <tuh> tapi benda akan nampak nampak, orang nampak sebab tu rady kata kalau nampak kamu akan datang walaupun dalam keadaan merangkak, merangkak kenapa tu pakcik nampak ai selipas belahnya je ha, sebab mengata tapi kalau nampak sebab halal ni benda tak nampak contoh kalau nampak Allah, Allah, Allah. apa sebab dah habis buat pahala pula dah dah beli dah leh pergi pasar malam ataupun bagi peministor saya buat pahala ha, ada. Malang -malang hari itu, hmm, penuh lah. dah kalau awal dia macam gitu benda hatot cashier katana dah bocik ambil mana banyak lah ni saya ambil di masjid Uh, pagi tadi ada saja dapat 162 juta. Capo syak dengan subuh saya dapat 245 juta. Budak rasa tu juga. Gitu. Seribut. Ni kira matematik ni kira Allah taala. Allah ta lebih lagi tu Ini kiraan matematik. Sebab orang learning kan dia banyak kira begitu. Petih di Big Band dah berapa? 300 juta. Kalau rugi pun berapa? 3 bilion. Berapa subsidi 100 ha, Saya balik itu ha? ha, ha, ya. ya. Allah Ta'ala tak tarik subsidi Sebab tu kalau Allah Ta'ala tarik Tarik ataupun tangguh subsidi oksigen bagi ni kita ha, Eh, koma Koma, buat tak obsidian oh? ha, Sebab tu kita ni, biasakan Kita kan begitu ha, Oh, banyak pahala Tapi pahala ni, dia buat belanja di akhirat Di dunia tak buat belanja, pahala RM kita ni cuma boleh belanja Di Malaysia je Masuk Singapura kena tukar dah Pergi Singapura dah bawa RM kita Tak aku dah dah. kena tukar ah, cik. Ah, Di sini kan Guna RM Singapura saja Dollar Singapura saja Jadi begitu Sebab kita ni cuba nak dapat Apa namanya Kita kan biasakan begitu Jadi cakaplah dengan kawan-kawan kita Aku jutawan begini Jutawan apa? Nampak naik masyarakat buruk je Dia tahu sebab aku dapat sembahyang Isyad, subuh, berjemaah uh, Tahukah berapa umur kita Untuk mendapatkan pahala yang sebesar ini Hanya dengan salat isyad dan subuh Berjemaah di masjidil haram Iaitu kita perlu hidup Hampir 9000 tahun terkenal. Kalau kita nak buat ni Nak tadi di tu di masjidil haram Masjidil haram Kalau kita nak buat di tempat kita sendiri pergi kita nak buat di rumah kita ataupun di surau kita ataupun di masjid kampung kita kita perlu hidup selama 9000 tahun siapa nak bagi umur 9000 tahun kita umur kita bila pun nak 60 lebih tu pun subsidi daripada Allah Subhanahu taala ah duduk dalam masa kecemasan masa apa apa ni extra time uh, astagfirullahazim jadi tu itu, uh, itu ada jadi maksudnya dia kata Ha, Allah khabar Al khabirah Besarnya Allah khabar Al Jadi seterusnya Nak jalan diri nak, Tak mengasihi Di negara kita ni Milik siapa ha. Kalau abang bangi tu dia nyanyi Milik siapa, milik siapa kita Tandang ha, Tandang milik ni Jadi abang bangi ni tau Sumpah tu, api, air, air. Abang gini pandang. Azum 4 adalah dalil kita. Ayat kita ni, ah ya kita nak. Tadi dulu. Semai subuh berjemaah, semai syak berjemaah supaya jadi jutawan kita. Dah nak jadi jutawan ke dunia, dia apa ayat dia? Jadi kita ini nak buat sisteran kaya melalui alam lain. Pahala ha, lebih, lebih lebih pantas daripada dunia itu. Kita nak nampak buruk. Buruk ke pantas ya? Yang, yang pantas lagi kita nak nampak doa kita ni lebih pantas daripada cahaya. Sebab terus Tolong dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita beli bayang Abang juga Kalau kita tempoh melalui internet Abang Ngomong-ngomong Boleh Itu pun kalau duit ada Masuklah My bank right? My bank to you Tiba-tiba tak ada duit Tak apa eh? Jadi kita baca sikit ha, Zikir subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah akhba 33 kali Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Sesiapa yang bertasbih Subhanallah Pada penghujung setiap solat Iaitu selepas solat Tiga per tiga kali Dan Alhamdulillah tiga per tiga kali Dan Allah SWT tiga per tiga kali Kemudian membaca La ilaha illallah Wahdahu la syarikala Lahul mulku walahul hamd Wahuwa ala kulli syai'in qadir Diampunkan kesalahannya Walaupun sebanyak buih di lautan Buih lautan di sini sebenarnya adalah bahasa kiasan Yang bererti kesalahan yang terlalu banyak Berkata Syekh Raupah Bah Zuhaili Ini menunjukkan bahawa Perlunya seseorang Muslim dan Muslimah Membiasakan dengan zikir ini Selepas tiap-tiap salat fardu Kerana kebaikannya Pahalanya Dan penutupnya yang baik Jadi tak sebab Ha, jadi kita Masya Allah eh? Jadi kita dah buat dah ni Jadi lepas tu kalau rasa lama sikit sabarlah. Sabar lah Biasa kat orang kita ni rasa sabar Padahal huh, Kiu nak bayar-bayang Kiu nak bayar-bayang Di Di Mana-mana lah Lama lah kira Kena depan kita tu 30 kali benar Sabar Haa Biar buatlah zikir saja Biar tu bukan lepas solat ha. Jangan salah nak berzikir Habis sabar kita Dah kita nak bayar tu duit kita Kita nak bayar tu dengan duit kita Duit kita kita nak bayar Ah, ha. bagi nak bayar tu Lama Lama saya raya Haa Biasa tu orang pun lama Kalau pergi jatuh Dah tak? Nak bayar tu Berbaris pula Sampai satu kilometer berbaris ha. Marah Dah habis marah buk Marah umar umar umar kita dalam kan? Jadi itu ya Doss Ahmad Ta'ala ampun osa. Buih di Lautak Lautak ni banyak tu kan Laut Cina Selatan Filipina tak mahu bagi lama lah Laut Cina Selatan Sebab dia kata laut tu Dia nama pergi lama, apa Laut Timur Barak apa Filipina Sebab dia kata kalau bila sebut Laut Cina Selatan Mengagun-agunkan China. Sebab tu kita Laut China Selatan, Terengganu sudah, Guantanamo Pahang juga. Laut China Selatan. Jadi kita bagi nama apa pula? Guna nama laut apa? Timur kalau Cuba kata-kata depan Pak Guantanamo Laut Lancang juga. Jadi dia ada Laut lancar baru-baru ni. Jadi sekali lancar tu berjuta. Lancara saja. Tak Filipina tak apa, tak dia berebut kepulauan Spratly. Yang berebutnya Malaysia, Vietnam, Brunei, Filipina. Uh, apa nama China Taiwan Nama-nama Wabuk -nama, Kepulauan Spatili Spatili Sebab apa? Sebab ada minyak Dikatakan minyak Terlalu banyak di situ Jadi Wabuk Jadi Dia kata sini Buih di lautan Allah tak ada dosa Banyaknya Kalau ha, laut China Selatan tu kecil je tuan -tuan. Ni lautan Fasipi Lautan Atlantik Allah tak ada Boleh bilang buih Buih di lautan Allah tak ada jadi Abu Abdullah al kata, Syekh Badri al kata supaya kita ni biasakan dengan zikir ni. Setiap kali selepas solat fardu, lima waktu lah. Tapi amalan orang Melayu kita biasa selepas maghrib, selepas syak, eh, selepas subuh. Kalau tak imam buat tasbih, dia cerelok imam. Walah demi mari player. Lah. Supaya syak pun zikir kat subhanallah. Ada dia cerelok. Tak imam dah tiba-tiba. Orang okay. <laughs> tinggal sinilah abah lain. Dia marah untuk imam Dia dah lari jalan yang sekali Marah untuk imam Pilihan raya masjid Bagus-bagus Supaya yang menang tu AJK masjid yang menang tu Betul orang yang nak berkhidmat dengan masjid Ni AJK tahu dua kali je marah Raya-raja kira puasa e AJK rambut orang main <tell> Dalam satu organisasi Subuh lah Lepas tu ni AJK ha, Tengok-tengok lah AJK dia Betul lah ni Di sini betul lah Ha cepat lain nak jadi AJK Allah But, uh, Tak tahu sebab apa boleh jadi Sebab apa, -apa? Saya Kakak saya tak ada pula Saya dengar Hadi Siapa yang jadi AJK masjid Dapat gini-gini JKK ke Eh baguslah saya, saya nampak satu inovasi Apa yang berlaku di Pulau Pinang tu Satu inovasi Ah, uh, Siapa yang nak jadi AJK di, di, uh, Sebab apa Tenggu, Banyak tu inovasi dia Dia kata mengundi di masjid Masjid orang pergi masjid tu lah Mengundi Baik Jadi untuk kau melayakkan diri kau jadi pengundi Jadi kau kena pergi masjid lah. Jadi sebab aku melayak pengundi? Sebab aku pergi masjid Ah, begitu Jadi dia kata begitu Haa ah. Jadi dia kata apa sini? Ambillah peluang masa yang ada untuk cuba mengamalkannya Walaupun terpaksa tergesa-gesa keluar dari masjid Atau bangun dari tikau solat kerana ada hal yang penting Maka bacalah sambil berjalan Supaya kita tidak kerugian Untuk mendapatkan kelebihan itu Jadi sambil berjalan Baca Tak nak soalan Haa, Jadi kita harap Mereka yang balik awal Jadi baca sambil berjalan Jadi muslimah sambil Buat asik lemak boleh teluk, Goreng telur subhanallah subhanallah, subhanallah subhanallah Alhamdulillah Daripada dia beletik Mok yang awal Mok yang lambat mo Asik-asik mok je Yang kena goreng telur Ada juga Kena beletik tapi orang muslimah ni biasa dia beletik. Sebab itu senaman mulut. Biasalah. Saya kalau istri saya beletik tu saya faham. Oh, itu. Di antara kelebihan-kelebihan yang lain berkenaan zikir ini ialah ianya sebagai benih tanaman dan taman-taman di syurga. Ha. Ini yang telah diberitahu oleh Nabi Ibrahim AS kepada Rasulullah SAW sewaktu mereka berjumpa dalam peristiwa Israq dan Mi'raj dengan mengatakan wa anna wa anna, sahar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan sesungguhnya Benih tanaman syurga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini bermakna selain daripada kelebihan-kelebihan yang telah tersebut tadi Ianya juga adalah benih Yang akan membentuk tanaman dan kebun di syurga Sehingga menjadi indah dan menakjubkan. Semuanya ini tanpa perlu berpenat lelak Dengan bercucuk tanam dan sebagainya Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui erti sebenarnya Bayangkanlah dia kata Kalau dengan satu kali sahaja membaca zikir ini telah mendapat kelebihan yang banyak Bagaimana yang telah disebutkan? Bagaimana pula jika dapat dibaca sehingga ratusan atau ribuan kali bahkan jutaan kali dengan hanya berbuat perlafaz sahaja Aa, Jadi siapa orang tak boleh sebut? Subhanallah Alhamdulillah Allah Allah Allah Allah Siapa yang boleh sebut? Kada Saya tak ada orang tak boleh sebut Budok kelas pemulihan boleh sebut ke Budok kelas pemulihan Lepas tu saya cakap Itulah pemulihan ni Mereka ajar banyak lah Ajar zikir-zikir Dan dia Kita maaf lah Pemulihan ke apa Ini satu anak guna Allah Kita ni orang Melayu Dia tengok Oh you ada Tak ada apa ni Tak ada apa lalu Salah tu Tapi kita ajar zikir-zikir Zikir taman syurga Subhanallah Alhamdulillah Allah akibat Haa tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa muhabbat dalam telah pemulihan ke apa ke ajar ataupun ajar kepada anak-anak yang kita anggap anak tu alhamdulillah ajar dia mana tahu Kau itu jadi bekal dia eh? masuk syurga ha, syurga eh? sebab dia tanam ni syurga syurga kita ni dah tuan kalau ada ladang 10 hekat tak main cerita ke orang ladang pulang pesawit 10 hekat tu pun boleh tu, tu boleh ada faibda Fahadah akan dapat seperiakan Makan dengan khabat tak boleh Tanah pun kena tanah pakai benih orang Kalau tanah pakai benih ni Tak boleh contohnya Jadi aa, Ini adalah Nabi Allah Ibrahim AS Beritahu kepada Nabi SAW Dan Opis Tiba Israq dan Mi'raj Ini kita dah sedia maklum. Cuma Apa nama ni Kita nak supaya bahagia kita tu Ada Suatu ketika Suatu ketika Rasulullah SAW Telah mendatangi kepada seorang wanita Yang kelihatan pada tangannya beberapa biji kurma Dan batu-batu kecil yang digunakan untuk membuat kiraan bagi berzikir Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya Sebaiknya aku beritahukan kepada kamu Apa yang lebih mudah dan lebih agung daripada itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah ada dama, khalqah di sana; dan Subhanallah ada dama, khalqah di alam; Subhanallah ada dama, zalik; dan Subhanallah ada dama, huwa khalik; dan Allah agung, mizal zalik; dan Alhamdulillah, mizal zalik; Wa la ilaha illallah, mizal zalik. Wala hawla wala quwata illa billah Misla zalik Maha suci Allah Dengan bilangan zikir. Nabi kata Nabi ajar dia Maha suci Allah dengan bilangan Sebanyak apa yang dicipta kali lagi Maha suci Allah Kita bersikir baca subhanallah Subhanallah tu maksudnya Maha suci Allah Sebanyak apa yang dicipta kali lagi Sebanyak apa Apa yang diciptai di lagi Kita tahu tak? Tak tahu Dan Maha suci Allah Dengan bilangan sebanyak apa yang diciptakan di bumi Baca subhanallah tu Bilangan dia tu Sebanyak apa yang diciptakan di langit Dan sebanyak apa yang diciptakan di bumi Allahuakbar Kita kalau dapat Apa nama ni balak Apa ni seratus hektare Banyak Ini sebut subhanallah Sebab apa yang ada di bumi, apa yang ada lain-lain tak sebilang kita tak nak dan mahal suci Allah dengan bilangan sebanyak apa-apa yang ada di antara terbuka tu dengan sebut subhanallah apa sebab tadi kita nak bilang kita kan selalu berzikir, kita nak bilang nak bilang banyak-banyak, okey lah tu ada masalah cuma di sini Nabi nak kata sebaiknya aku beritahu kepada kamu apa yang lebih mudah dan lebih akhda daripada itu, sebab kita ni nak bilang berapa dah aku berzikir, seratus tapi tahu tak kita Dengan kita berzikir itu Subhanallah Ada darat Khalaqah Firsamah Apa yang ada di bumi itu Banyak pada itu Apa yang ada di bumi tu Apa yang ada di nari Sebab Nabi kata Apa yang ada di antara bumi dan langit Allah buat kabirah Kaya betul tuan-tuan Dan maha suci Allah Dengan bilangan sebanyak-banyak Apa yang diciptakannya Dan Allah maha besar Seperti bilangan itu semua dan segala puji bagi Allah seperti bilangan itu juga, dan tiada Tuhan melainkan Allah seperti bilangan itu juga dan tiada daya dan tiada upaya melainkan Allah seperti, seperti bilangan itu juga, jadi kalau kita sebut subhanallah, alhamdulillah uh, apa nama ni subhanallah Allah fahak alhamdulillah, lepas tu orang yang pergi, orang yang pergi tempat-tempat tu dia tak perlu takbir, Allah sebab surah pahala ha, banding kita sebut hidup hidup ha, lahir eh. kalau kita sebut hidup dapat hidup kan eh? tapi kalau kita sebut Allah Allah oh, pahala pahala pahala apa yang ada di bumi apa yang ada di langit sebesar dan apa yang di diantar ke dunia sebab apa Tuhan boleh offer begitu sekali sebab milik Allah ha, sebab tu dia boleh offer sebab Allah taala alatkan milik dunia ni milik akhirat dan segala-galanya milik Allah subhanahu ta'alat sebab tu Allah ta'alat boleh offer sedemikian rupa kita nak offer apa? Kan? Ha, kita nak benda benda ada sikit je tepuk hidung kita ni milik Allah mata kita milik Allah apa ada pada kita ni pinjam je baca bila kita dengar lagu uh, Rabban ni tu mana milik kita tu? mana milik kita? kereta kita, bank punya Orang lambat bayar dua bulan, sampai surat Uh, tuan Kenderaan tuan termasuk dalam Kenderaan yang dikehendaki. Itu ya buku hujung kereta uh, Bukan di sini, tempat lain uh. Bermakna berzikir dengan tidak sampai Seminit ini Seolah-olah kita telah dapat menghasilkan Berjuta-juta benih tanaman Yang akan membentuk taman-taman Yang indah di syurga kelak. Jadi kena tahu Berzikir tu tahu Untuk supaya di syurga kelak uh, Sebab Bata kita ini pun Menyimpan ni kan untuk masa depan ha, Kenapa menyimpan kotor 100 bulan Untuk masa depan Masa depan tu bila? Belum tentu jadi masa depan kita Ramatik Jadi masa depan anak-anak betul lah kan? Tak tak salah Ramatik Tapi kita ni menyimpan tu Sanggup ikat perut Ikat perut sebab Nak makan rasa lebar dua, dua Eh makasih <tahu> Nampak? Minum air Air petik oh. Nak minum teh masa -masa? Tapi tangan orang belanja Teh Minus sendiri, tiap orang Rasa lemak, telur separuh Tapi tangan orang belanja, ayam Biasalah terstandard Makan di sini, sepat lain ah, Ikat pun, balas simpan duit Sebab untuk masa depan Yang ni, untuk masa depan Yang hakiki Bukan tetap dalam penceng Hakiki, betul juga tetap dalam penceng tu betul Sebab penceng ni akhirat, apa dia ah, Sebenarnya bukan penceng yang kita nak ni Penceng separuh Yang ni bonus, ganjaran. Yang kita dapat pencen tu kalau gaji Seripal dapat RM500 Yang ni bonus Allah Allah Allah Allah. Allah. Jadi kita kena cerita Kepada akar-akar kita ha, Lepas tu saya pernah ingat dulu Masa saya kecil-kecil ha, Ada orang tua-tua main ni kata Mereka tahu tak Usila tu lubuk emas ke? Ha? Usila dia tengah itu lubuk emas Eh macam mana boleh Saya rasa budak Macam mana lubuk emas tapi tak lama betul tu, memang betul Rusila tu, pergi cari mas, betul? Maksudnya masjid Rusila tu, lubuk emas ialah, maksudnya banyak benda dapat di situ. Tapi saya waktu tu budak, tak faham apa sekarang undok. Ha, jadi, kalau kita tengok tempat yang paling hebat sekali di Taman Korohat ni, surau je lah. Kalau dikoreasikan masjid lebih besar daripada Lombor Mas ni. Ustaz lagi mana tak? Lagi Lombor Mas. Mas, boleh bilang uh, mas boleh bilang ni kekayaan Allahu akbar kabir. Allah. Sikik kita tuan. -tuan. Bacalah haula wala quwwata illa billah. Ah uh, yang ni disebut sebagai khazanah kekayaan yang disimpan di dalam syurga. Ah uh, khazanah. Kita kan di Malaysia ni ada satu khazanah negara. segala galanya hasil negara masuk Itulah khazana kaya, tuan-tuan tentuan khazana. Jadi zikir yang menjadi khazana kekayaan disimpan dalam syurga. Aa, seperti mana yang diberitahu oleh Nabi Sallam bahwa wasallam kepada Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis: "Ala adulka ala tanzil min kunuzil jannah fa qultu ya bala ya rasulullah qala la haula wa la quwwata illa nabi tanya kepada nabi ni sifat dia tentulah nabi ni nabi ni dia boleh dia boleh menarik perhatian sahabat tu dengan membuat satu Ibarat kita tak lah. hari ni boleh gimiklah gimiklah ah ha, gimik nabi kata tidakkah aku tunjukkan kepada kamu simpanan harta khazana daripada halta-halta khazanah di syurga Nabi kata Nabi tanya kepada Abu Musa Abu Musa sahabat menjawab sudah tentu ya Rasulullah lalu Rasulullah SAW berkata zikir iaitu la hawla wa la quwata illa billah ha, jadi maksudnya makna zikir ini ialah tiada daya dan tiada kekuatan malaykan Allah Ta'ala zikir ini juga dinamakan ke, sebagai Zikir Haw Haw Qala Haw Qala ha, Jadi dia kata sini Lihatlah betapa mudahnya Allah SWT inginkan hamba-hambanya Untuk masuk ke syurga Dan disiapkan baginya pula halta kekayaan Sebagai ahli syurga Hanya dengan membaca zikir yang begitu mudah sekali Tetapi persoalannya Berapa ramaikah di antara kita yang mengamalkannya Jadi itu Jadi kita tahu dah ah baca la haula wala illa billah ada khazanah kita sebab kita orang azan buku terbaca tak hayya ad-solah la haula wala quwata illa billah kalau orang baca tu dapat hadis bayang kalau tak baca tak hadis sebab betullah kekuatan yang Allah Taala bagi sebab tu orang tuan kalau kita lihat orang yang datang sembahyang berjumaat tu bukannya semestinya orang yang paling besar dalam kampung tu orang yang paling someh orang paling kuat, belum tentu dia boleh lari seratus meter dalam masa bawah sepuluh saat dapat how they, semayang berjemah lepas tu kita tengok ada orang bawa kursi, saya cukup respect tapi lah. kita minta, kita janganlah siapa minta-minta dengan Allah sehat lah tapi bagus, sanggup bawa kursi kerana nak datang semayang bingung. itu satu pengobanan ada ke mulut celupat, oh dulu tak semayang sekarang, bagus kan? sekarang dia semayang, moon tu sebab Allah Taala amat sayang kepada siapa? Allah Taala sangat suka kepada orang muda, orang muda yang buat ibadat. Dan Allah Taala amat benci kepada siapa? Benci kepada orang tua yang buat maksiat. Dahlah tua buat maksiat, benci Allah Taala amat benci. Apa tu? Janganlah orang tua buat ibadat, insya-Allah Allah, Allah Taala mesti sangat tinggi suka. Ni duk kutuk orang. Orang oh, tua benci baru nak datang. Ah ha, cakaplah dia alhamdulillah. Dia ya, orang kata boleh kata apa? sebut tadi la haula wala quwwata illa billah tadi ha, jadi ada orang kita ni dia celupat baik dia ada benda nak cakap cakap orang nak kata baru dia bercakap orang nak kata lama dia bercakap hmm, dia tu duit banyak kat kata buruk dia tu pula duit tak ada kat kata baru kuat ada kita tua ha, jangan kita ni layang sangat orang-orang yang bercakap yang nama tu Allah ra pakatkan kita ni beritahu tak? Ambah, tak banyak ada, ada satu lagi nak baca ni Ayatnya akhir lagi ni Jadi dikatakan situ Masalah ni betapa ramai Berapa ramai tarikh angkatan kita yang amalkannya Jadi sebab tu minta, minta kita termasuk Dan yang kelima pada malam pagi ni Kalau kelima tu buat apa lah Zikir la ilaha illallah Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdal zikir la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Berkata Sheikh Wahbah Zuhaili dalam menerangkan kenapa ia adalah sebaik-baik zikir. Kenapa la ilaha illallah ni sebaik-baik zikir? Kita kan kalau pergi majlis tahlil kan selalu. So, imam pun sebut afdaluz zikir fa'ala annahu la ilaha illallah. Oh, silap bater. Nak habis ni zikir. Allah Allah Kuat malam Allah utuh mah Baca malam sikit Baca lama-lama Tak apa La ilaha illallah Berhenti Ada tukung saya dia Dia cakap apa Sepatutnya kita Kena baca Satu nafas La ilaha illallah Tenang je La ilaha illallah Kalau buat macam Siapa yang cakap ni Tak pergi Mula ilaha illallah Tak Benda tak ada Tak orang melaju kita ni celek balik rata apabila timbang wajudah rabbana atina fiddunya hasanah oh celek kalau dalam majlis kuliah apabila pengkuliah peng pen kuliah tu apa tak ah, bleh wallahi taufik buat wal hidayah apa <laughs> sebut tu celeklah ah dua semula mula ah mati orang lalu je kat sini kan pada akhir di sini alhamdulillah syahhab azhali kata Kenapa ia adalah sebaik-baik zikir? Kerana ia adalah kalimah Tauhid Yang dikira sebaik-baik perkataan uh, Memuapkan keyakinan terhadap keesaan Allah Dan menafikan adanya sekutu bagi Zikir ini adalah sebaik perkataan Yang diungkapkan oleh Nabi-Nabi Dan kerana lafaz ini Manusia dibangkitkan Dan kerana inginkan manusia mengikrakannya mereka yang aning Nabi-Nabi berjuang Dan kerana sebabnya Ramai terkobat ha. Jadi kemudian di sana ada sebuah hadis Menurangkan tentang beratnya timbangan Kalimah La ilaha illamah Di, akhir, di hari akhirat nanti yang juga Dinamakan sebagai hadis Batakoh Dengan mana dengan hanya Kalimah ini ditimbangkan Dan ditimbang pula amalan kejahatan Di sebelahnya, maka timbangan kalimah ini Lebih berat Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kita diberi ne'mat Islam dan ne'mat iman. Sebab tu kita kan selalu bercakap sebesar-besar ne'mat Islam dan ne'mat iman. Orang tanya dah apa sebuah ne'mat tu? Ne'mat tu kerana ne'mat La'ilaha illallah. Sebab bila ucap La'ilaha illallah dengan ikhlas. Bukan La'ilaha illallah kerana nak makan wadi jana. La'ilaha illallah kerana ikhlas. Kalau mati dapat ucap La'ilaha illallah. Maka dah jalan jana Nabi Ha, jadi, itu yang sepatutnya kita nak Supaya kita ni dapat ucap La ilaha illallah ha, Syed Wahabah Zuhili kata Sebab dia kalimah Taufik Sebab tu kita dalam orang kita halik Betul-betul ada masa, pergilah Untuk kita ha, Servis hati kita ha, Perluan tu sebab kita nak baca Suara Allah, La ilaha illallah okay, Kita ni kan kuat berkira ha, Kuat berkira, kita bukan tu, ha, Kita, saya, semasa saya Kuat berkira, nak baca zikir sikit Suara Allah dia jawab tapi baca dia jam. Ah ha, saya baca tu ajam. La ilaha illa Allah ajam. Dan nah, kita kan kira. Berkira ke macam? Ha, ada orang dia berkira dengan isteri dia. Dia berkira. Ah ha, berkira baju dah, berkira pakai, berkira segala macam. Jadi la ilaha tu sebaik-baik perkataan sebab dia mengu menguatkan keyakinan kata dalam dan sebab kala sebut la ilaha tu nabi, banyak nabi-nabi apa nama ni Syahid Sebab berjuang Sebab tu Nabi kita dibenci sebab apa Nabi kita dibenci Dimarahiyah oleh Abu Lahab Abu Jahat Sebab Kerana menyuruh Umat Arab waktu itu Umat Jahiliah uh, Tukar Tukar apa? Huh. Tukar kalimah Kalimah apa? Kalimah kepada kalimah La ilaha illallah Apabila Nabi bawa kalimah La ilaha illallah Maka Nabi dibenci Nabi dimarahiyah Nabi dizalimi Jadi sebab tu kita ini Nak bawa kalimah La ilaha illallah La ilaha illallah tu di mana? Di atas sekali Perlembagaan tu dikuasai oleh La ilaha illallah Maksudnya La ilaha illallah itu Dikuasai oleh makhluk Jadi sebab tu orang marah Sebab tu orang berjuang Islam ni Korang marah Sebab tu orang marah Sebab tu Haa. Dan sebab apa kita dapat naik marsa Sebab dengan kalimah La ilaha illallah itu Melayakkan Seseorang itu Dapat masuk Surga Allah jadi sekarang itu sahaja tuan-tuan yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Saya minta maaflah kalau ada bahasa yang kurang baik atau baik dan mari kita tutup majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladzii wa amilash shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.